Am rămas aceeași femeie inocentă Vremurile potrivnice nu m-au schimbat Surletul îl am tânăr, de adolescentă Și aștept să-mi îndecotifice un bărbat Așteptarea a devenit obișnuință Timpul îmi este prieten și nu mă mai plâng În fiecare zi îmi pun câte o dorință Neîmplinirea în speranță un înfrung Mi-ar fi plăcut să mă desfaci ca floare să-mi mirazma ca o cupă de vin. Petalele să-mi le i cu ardoare, Trupul să-mi l simți ca pe -o